وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سیرشوی درس کی صراط الذین انعمت علیهم داغی تفسیر و تشریح مختصر تاریخي ترشیوا چې پاري کې مونږ د الله رب ال دعا کاو سوال کاو چې الله مونږ د خلقو پلار ربان دی روان کې چې کوم خلق باندې ته انعام کړل نعمت دی پکړه دي احسان دی پکړه دي فضل دی پکړه دي یا الله منګم دا خلقو په روان کی بیا موږ ویلو چې دا خلق کوم خلقو مستورۃ النساء کې الله پاک دا خلقو چې الله پاک ته انعام کړي دے داغي تذکرې کېډا منن دیین او صدیقین او شهداي او صالحین انبیاء مسترات و سلام دی او صحابہ کرام دی چبدا خلق باندې الله پاک ډیر لوې نعمت کړه او ډیر لوې انعام کړهو دا انعام په هغه باندې دتی شي کړه او مالې ولا ور کړهو نه بلکې اخلق کتا صراط مستقیم هغه نعمت نصیب شیو سراط مستقیم باندې هغه جون تیر کړو دا الله او پیغمبر ته حکومت مطابق صاحب کرامو جون تیر کړو قام دیو دا, دا الله صاحبدارو جون دې دا الله د حکومت مطابق تیر کړو د بسرات الذین انعمت علیهم کی منګ دا الله رب العزتنا یو درخواست کو سوال کو چی یا الله چې کوم خلق تا د خښ کاریږي چې غم بیادی صحابه کرام دی نه الله منګمداری پر را روان کی بیا مونږ ویلو د انبیاء له مصطلو والسلام عقیده د نظریه از قران نه مونږ ویلو دعم بیاله مصطره او سلام عقيده دا او جهار تکيه الله کي بیا صحابه کرام ته ګوري چاغي د نبی له سره دو سلام د وینا مطابق صوت نبی له سلام ویلو داغي مطابق غي خپل عمل کړو ژوند زندگي غم او خادي ایا د نبی له درتو سلام په طریقو باندې کړي وا د پسورته فاتحه کې مونږ یو طرف ته سوال کو چې یا دا داخل کو بلارم راوان کې چې مخل کو باندې تا تکړه ده انام کړه ده او فضل کړه ده او سمکه منغوایو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا الله دې دعاء سره سره منغ یو خطر ماسو منګ ته یو یو پراځړکی پرتا ده او موږ یې ريګو کمزوري وکنا یې ريګو د ناکار دناکار د ناکار امیانونه د ناکار پیرانونه د ناکار زنانونه د ناکار تړونه او د ناکار هر قسم خلقونه یاله یې ريګو چرتہ منځان سره غرق نه کی چرتہ منځان سره گمراه نه کی بیا یو بل درخواست چه د نهکانو خلقو پلارم روان کی او د ناکار خلقو نو موساتی تمه وي د نهکانو خلقو پلارم روان کی او د ناکار خلقو رم وساتی غیر المغضوب علیهم ولضالین کی منگا درخواست الله تعالی چې یا الله په دنیا کې خخله گمشته او په دنیا کې بد خلک او ناکاره خلک گمشته نه یا الله د خلکو په لارم روان کی او د ناکاره خلک و وساتی دا زمغه درخواستي دا زمغه دعایي په هر منځ کې په هر رکعت کې مونږ دعایو دا, دا, دا الله رب العزت نو مونږ یو ډیر لوی درخواست کوو برا سمر خلق بای چیاغی اجازان خلق او ناکار خلق باڑو پیجنی نو دو سپوری ولی وجداوی چیاغی اجازان با قرآن نخبر نا نی سمر خلق بای چیاغی پا منس کی بداوی سراط اللذین انعمت علیهم یا الله ما دا خو خلق پلار روان کی او غیر المغضوبی علیهم و الظالمین یا اللہ چی کم ناکار دی یا اللہ ما داگی نبچ کی یا د غ د لاېې ووتاتي یا د غ د خوونونه او د هغی د عادتونونه او غې د عملونونه غې د قیدونونه یا الله ما ووساتې دا سوال هر یو مسلمان لاری نه زنناانه دا به موس کويبد دا مغضوبونه عليهم کم خلککوو چله پې غذب کړی دا مغذوبونه عليهم دا خلقو غید الله کتاب ته شااکي وه او بهمونږ چار چاپېره نظر راچو خوېکرم کې بګورو چېید الله کتابه دا مغذوب لیم کم قسم خلک ديته راته ل عام تعم خو مونږ معم شو چې کم کم خلک دي منن نهبی نه اوس دیقنه اوس شو او دا مغوب لیمکې کم یودي مغضوبو مطلب آخلک چې پا باندې باندی دا غضب دے آغی دا الله پا قاہر کی دي آغی باندې لعنت راوری گی لعنتون پی راوری گی نو قرآن کریم کی اللہ رب العزت آخل کو حال ذکر کردے دے چا اللہ رب العزت ہوئی کمو خلکو چې زما کتاب و نمنو زما کتاب تے شاکلا نو اللہ فباؤو بغضب علا غضب پهبا ب غذب نهله غضب خلک چغي زما کتاب تشاکلا شاله زما کتاب نافرمانی فرمانی وکله ناغید الله پهسه کې دي غضب کې دي غضب کی غضب مطلب مطلبسه دی غی هر وخت الله په غسته کې دی الله ته په کار دی نو اوس به مونږ چار چا پېره نظر واچ چې زمونږ په معاشره کې خلک خو ډیر دا چې دي چې غ دله کتاب ته شاکري ده د الله د کتاب نه قافره دي معلومي دا چې دا سدي د خلکو باندې الله غضب ده او مونږ په مونږ کې وایو چې الله مونږ راځي د ځې خلکو نو ساتي مغظوب عليهم چې باغی باندې تا غضب شي ده او علما ذکر دی دي کی مفتی نوې مغظوب عليهم نه مراد اول پسر آګه مولاده آګه عالم ده چاګه د الله د کتاب درس نه کوي بس صرف د ختمونو کتاب ګرځولې قران یې کښ د کاروبار د پاره ګرځولې ده او قران دای د تويزونو د پاره او د سختونو د پاره دغه د پاره ګرځولې ده, ده نو داتې عالم چې داګه د مواري دا وا چې د به الله د کتاب درس کوي دی به الله د کتاب بیان کې د عالم په سبانانه دی د چې کم یو داسې عالیمي نو مونږ په مون کې و ایو غیر مغضوب لیله داسې ملانم پو ساې سره چې به قرار را وړه ووي سمبر ای یوسل یو کم شپیت مغذوب علیم چاته وئ ویمتی پارا سورت بقرا آیت نمبر ایک سو یو سل یوکم شپیتم صفحہ نمبر تئیس تولہ لین چې چیچا سری برہ صفحہ نمبر تئیس سورت بقرا زویمتی پارا دلت ہوئی ان اللذین اکتمون ما انزلنا من البینات بیشک خلق یکتمون چپټای ما هغه کتاب انزل ناج مغ نازل کړه ده مین البینات تګار حکمونو نام ول هداوت هدایت خبره مم بعد پس دا غینام ما بینه ول الناس فی الكتابه هغه بیان کړي دی مغه د خلق د پاره په کتاب کې الله په قران مې را لې گله ده د پاره چې دا به خلق ته دا ده په ټینو دا پتا خونګ نیک دی دابا بیناه لناسی پل کتابی تابا خلقو تا بیانده دا حر عالم زی مواری دا حر عالم ما اندی پاک دا خبرہ لازم کری دا او لازمی نیده چی دیو ملات ردی جمعاتی تا زی جمعات تے نا مدرسه دا لیکن زی مواری دا زمانگ یو زی مواری دا زمانگ نبا اللہ تا کوس کی چی تا پخفل مدرسه کی ماشمانو تا قائداؤ نازراؤ حفظ لیکن د دې سره سره بَینه له لناتی قران دې بیان کړو په ان شاء الله شي د دې مدرسې دیوالونو به گواہی کوي چې الله او بیان شی او م نارینه او تا او م زنا نه و تا الله دې به موږ د عمل کولو ته ترغیب ما بَینه له لناتی په کتابین آږي بیان کړي موږ خلکو د بیا په کتاب کین نو مخې ګوري اولائک یلانهم الله داغه موليان دغه خلک چې دا الله کتابي پړټ کو دا الله کتابي بیان نکو یلعنهم الله بدی باندې الله لعنت دې بدی باندې دا الله لعنت اوه او عالم شو چې دا الله کتابي بیان نکو ته باندې لعنت شو بیا وای ويلعنهم اللائنون او لعنت کی بدی باندې لعنت کوونکی بدی باندې لعنت کوونکی هاگی پیم لعنت کی یوازی پیان لا نکی بلکه فرشتی پیم لعنت کی دوو دو اسمانونو فرشتی دا پیم لعنت کی ولی شکار خطاو کو انعمت آلیم والا کاری ونکو انعمت آلیم والا ونکو او کم کاریو کو دا اللہ کتاب خٹ کو بیانی نکو خلقتا خلقت بیان نکو دا بیان والا کتاب دیخا دا یاد ساتی قرآن سره چکم ظلم دیاتے کی گی دیر دیاتے و ترکی تاپونو کی فروت دے اجز آو بس صرف دا قتمونو د پارا راغستے کی یا صرف سش دا تلاوت دا پارے خلق راواری تلاوتو چما دمر سی پاری تلاوت کو ما دمر ٹک دا تلاوت بارے بتا تا ثواب میں ناوی اصل مقصد چکم دے غطا ته حاصل نشد أصل مقصد به تا د کله تېږي چې کله په مطلب ځان پو په تر ځان پو او هو یاره دقرآ مته سو ووي دا زت سکوم او د قرآران سو ووي دا زما دا جونسمنگ تېرېږي او دا خله تن جون تېر او د قرآ او هو د الله رب ت هغه عالیمغموله چې دغه ډېر ل مرتبا وه تیر لوي د زت خاونو چې دا الله کتابی پرخود او د الله کتابې بایان نه کوو الله ووي دا س د د څه دي دا لانا دي نو موږ په مونږ کې وایو غیر المغضوب عليهم نلاردات تانو چې غضب کړی شهده پاغي باندې غیر المغضوب عليهم یا الله د عقل کو د لارنه موساتې کوم خلکو باندې ځاځې کړل غضب کړل ده او غضب پچا شي او بار کس کڅ چې الله علم ور کړل د قران او هغه قران نه ې ملی ته دا پرران ولې نهې او زمونږ طرف ته یمولا نه چاته پووکوو تنکوتهوي پو ملی دا پلارې ده جماعتې ات کو یا مات کې درس کېږي او ته درس نه کوې اگر د وي و کم شروع تا بیا و ته نکارې بیا به ټول تختېلي بیا بی به یو نکارې بیا به د ټولو به ز شم خدا د چې نهیان بس د ټولو خوا او بس ټولله ناس ناساس و ټول جو خدي دام خ دی خ دی ټول خدي قران به یاوم نو بس بیا بیا به تاسو خفه کېږي دا دی نه خفه کېږي دي که نه زمون نه سومره خلک خفه دی زمونه خلک خو دی نه دی خپ چې په یو زیاتي خبره باندې خ زمونږ نه خلک پهدي خبره خفه دي چېره دي دا منې دا منې داې تش د روغکه تو را شي قرآران ته ک نه قرآنېسه دي قران ته وکینو کما خبره چې په قران کې تعالی مخه لراغله او تاو قتل تاوی چې او یاره تاسو دا خبره نه مانی ته وخای مونږ ته بونته شکریا دا گو نو بس اتي بس او ریډري خبره خیرات نمنې وي دي دي دی خیرات نمنې من وي ستمر خیرات کوله شکوه الله یې هرڅه له توفیق ورکی خیرات نه څوک منا کولي څوک یې دعانه مانی مو وی دعا چې څومره تکي غوا دا سوره فاتحه چې کومه دا د دې ونم دې سوره سوال د دعا سوره له کوم دعانه منه سوره فاتحه درته مونکو د دې ونم دې سوره تو دعا د دعا سوره چې ټوک دعانه مانی ناغه دعا ولا سوره دوی نه دا اسی ته شي پروګندې دي الزامات دي خلک لګي دا موليان په خپل قران بیان او چې څوک بیانې جوګه ته په پیړم کېړي بدنامې چرہ زه خاصیم نه بیانو ما دا mula بیان کړي زموږ خلاف اته کړی زموږ لا کړی کی مونږ خیر خیر که کوم سره جماعت نه مونږ به کوم کې بیانو مونږ وي خیر دې په دې وړي کې ځکه بیانو خپل هغه اړه آزادو خپل سبا را نه الله ته پوسو کی دا نمازې در کړهو مدرسہ وا دا قران بیان کړهو دا کتابو لنه بیانو مونږ دغه خبره نری چې په قیامت بیا مو سره جواب نه شي الله اکبر د غیر المغضوب بیایم نهلار د کتانو چې غذب کړړی شي د باغیبان دی یا الله دا کو دلار نه موسا دی چې په کوم کوو خلکو با تاسه کړ غذب کړړ دی پتهولول کې ده چې دا الله کتاب پر خودل دا الله کتاب چې سووک پرې دي با خلکو باېیس دا الله غذب د الله غزې وبي او او او او چې کم خلک د الله کتاب تنه ترولګي د الله په کتاب عمل کوي د الله د کتاب زکړه کوي او د الله د کتاب د زکړه کوشش کوي نو پاخل کو, پا کو باندې د الله انامي صراط الذین انعم علیهم تعالی غي داخلي پاخل پا کو د الله انامي بیا مخې وای ول او نه لار د گمراهانو یا الله د گمراهانو د لار نه موسات گمراان سوک دی گمراانو ما خلط بچیاغی امیان دی امیان دی قرآن او سنت پریخی دی دا اللہ کتاب پریخی دی قرآن پریخی دی لکو گور سورت مومنون اتلا سمسی پارا دا تلا سمسی پاری بلکل آخر روانوئی دوالین چاہتا ہوئی آیت نمبر ایک تو تین تلسه مزیباره صفه نمبر تین سو پندره صفه تین سو پندره ومن خفت موازینو ومن خفت موازینو آتو گو جس پکشوی داغی موازینو موازینو وزن تلا هغه چې کم تلا ده د عملونو ازشی ګشه باولایک اللذین دخلوا دی كثير وانبطم چې په نقصان کې اچولیو خپل ځانونه په جهنم بجانم کې به خالدونه همیشه دیوی تلفح وجوههم النار وبسی دی الله مخونه د دی پور کې مخوله بول الله او سی دی په دې ټول وجود کې د عزت د کميودې مخته تلفح وجوههم النار و به دې یا علامه خو نه د دې وه هم فيها کالحون او دې به باغی کې بد شکل هي مخونه به پړتی دلی عالمان ذکر کوي وېدا لاندې نه شونډنلا دا به تمرو پړتی کی دا ترنامه نه پخته باندې ځانګي او او دا, دا ب ب ب ب ب ب ب بر نه شونډ چې کومه دا به تمرو پړتی کی دمرو په بره باندې لاله شي د سر نه به واوړي تمرو به سختم بالا بدي با جوړ شي نو وای شو کنه دا چې دا وجود به upperBound کې یو د استر راو او د مخو دا, دا, مخ دا ولي چلا ان شاء الله وجود کې هیڅ مخ او به د مخ کې تر گیوي لاله دا د استر کیستا په کار د چې دا قرآن لګې ده دا وګونه په کار د چې دا قرآن د پاره استعمالې ده دا چې په کار د چې دا قرآن د پاره استعمالې ده دا تاسو د استعمال نه دا تا ګومړای په سيزونو باندې ته تباهي په سيزونو باندې استعمال کړ الله پاک بوله دا مخ دا به د ځدی کې جسم د يري بشي تن په وجو ومنار و به سيزي الله مخونه د دي پور کې و هم فيها قالحون او دی په ديور کې بچک لې د جهنم کې بچک لا خلک به يريږي دا ولي الله چلي کړه نو فرشتي وته وي عالم تکون اياتي تطلا عليكم نو زم ما چې په تاسو باندې بیان يدل مردان محلے والا هرې محله والا داغي نبسپوت کې دا هر علاقي نه تاسو ته علم را غل وکنا تاسو ته قران درس کېدو کنا تاسو ته الله کتاب بیان کېدو کنا دقبل فرض زمنګ دې محله والو ته په توص دي یبته وي چې نا تا اللہ با مقصد درخوی لیشی تک انکار گو لیشی نا اللہ با اوتا ہوئی علم تکن آیاتی تتلا علیکم آیانو زما آیاتونا چی پتا سبان بیان ایدل زما آیاتونا نو بیان زما ده کتاب درخ کې دو که نا فکنتم بیاتو کذبون تاسو سخو زما کتاب درخ جن کو زما ده کتاب تک زیب مو کو زما کتاب مصفق کو دنیا لا وخو بچو لا وخو کور لو پراک پراق او روټي لو واخو هر څه لو واخو او کوخنو د څه د پارنو قران د پارا واخنو زنا نه توویل شي جرا دې د الله کتاب ته 20 ګړمي ډیر کیږي ډړمي ډیر کیږي او بس څه کوو نو د الله د کتاب پکواله او کور ته ویلې شي چې په پلان کېږي کې غلا دا چاول دی وراګ دې دعوت دې خيرات دې دا وګيله رواني اگر تو کو دوی چیرته دا خو تعال کنه دي دا تا ته چاول مانا نه دګړي <تصفح> مداوي جره و ذاتم نخقیقم ول ذاتم نخقیقم اوبس هغه دې پرلطواله نه استي هاو خروغ را مټي و نه نه په ماډومره بس دمر رواني بس ناراض ښو اغيله بزي اجل الله د کتاب نمبر راشي بس دې اغيله او په لمنډړې او ترومډړې او پملامډړې بیا په منګ کې د منکو بيمارې انارښ وجه داوا د الله کتاب منکه سپکاره دو او دنیا دارا تقوا غوا الله بندگانو چې قران قدر په خپل زړونو کې پیدا کړي کنه بیا به ارمان کوي فكنتم بیا تکذبن تا توګه د روغ جن کو قالو بويدا جننميان کمو کو چې د کتاب ریغه او یې وسوي قالو بوې دی ربنا ایرمز منګم غلبت علینا شقوطنا ولی بشیو پمنګ باندې زمنګ بدبختی الله منګ بدبختو وکنا قومن زالین او کومنګ قوم زالین ګمران الته وی کنه ول الزالین او دلته وی ته قومن زالین ګمران چاته هر هغه خلک دی په امیانو کې د الله پریخاو دے دے دے اللہ کتاب بانے عمل لگے دی دی بوئی ربانا اے رب زمانگم اخرجنا میں نام خوبا سمانگ دے دے جہاننام نام فا انعودنا کترے منگا بیاستانا فرمانی اکلا فا اننا ظالمون نبیشک منگ بظالمانیو یا اللہ مانگ دنیا توافت ہو لے گا وز بمانگ ساپا کتاب بانے پورا پورا عمل کوو یا اللہ زمانگ دے توبی کہنا توبی با الله به بو توس پا جواب گیتا قالک ته ووف ض کورې ش بجاننم کې پورې شي خلک چا ته وي او دومره بیاله پکېقالک ته ووف یا ته بوتړ چې ځ بلکې کورې ش مورې دا چې کمم خلک دا الله کتاب ته ناس نه دا د الله داې بدې شي لکه زمون کې سپې ب شي شو که نه او کم خلک چې داله کتاب ته ناستشي الله اذا ما ته داتې خوخ دي له څنګه جي م انبيي خو خو څنګه م چې صحابه کرام خو خو د قشان دي د قران وعلى الله اذا ما خوختي الله اذا قران زكړه او د قران عمل قرآن او قران ته ناستا تر مرګ پورې مونته نصیب کی حالت صوفيام الله وي ذي قريشه بجاهنم کې ولاتكليمون او زماته خبره م کوي قیامت کې به الله وي چې زماته خبره اے که خبري قلق د جالذر نه کوي یو انسان د بل ط نه رانانه شيول سره شو که نه پته په دی چې ک دامې ده چې کوم خلک ان ته لا سردي د هغې سره دله زه ده رانانه ده کهته د چې دا الله سره روغ کم دا الله سره روغ کم را شه نن د د نن نهقرته کې زما قییان و چې سومره زما د اووازه ووری لري دي ن دې دي موبایل باند اووری یا دلته چې کمې راغې دي دما ټولو ته دانه یاد کې نه د الله دی کتاب ته قسم ده چې د قران ته کیناستې په دنیا کې به ګورې د الله سره مروږي او که بغیر د قران نه نا... کبا نا... غیر د قران نه ته که شانتي مرګ دل راغې بغیر د قران نه دل مرګ راغې نو په دنیا کې دې د الله سره روغ نه کله قسم دې د مرګ نه پد ګورې به الله دې چا سره نه روغې د مرګ نه پس کبا چې ډیر مینه تونو کی یال لز کر روقم یال تماغر قبره وکه یلا ماتم توجیشا یلا بمارا مقلبوچنا بس حدیث کی راضی ویلا پاک په بیا داسې فرشتي د دا عذاب د پاره مقرر کیږي چې فرشتي به وګونو کړي وګونو بس کړي به د کړي به ویل ویکا چې دلته به زې فریاد کې جړې خو فرشتي غو ګني دین فرشتي غو لړو د فریاد اوري نو نکي جلا پاک کلا په خار راشي کلا په غضب راشي هغه بیا دغه په کتاب کې دی خالق بانی دا رحم نشتی لدا الله سره روغه دا وبس کیږي کی. دا وب قرآن کیږي راځي چې الله سر روغه وکړو په دنیا کې قسم د خدای تعالی ترې جو روغه ونه الله په قرآن کې وایي خالق سوفیا ولا ذکلمون دوی کوری شه په جهنم کې ولا ذکلمون زماته خبره مکووي پدې غور سره دې کړه خبره یو انسان د بل انسان سره نه کوي د سره قران ایو سره پوسږي کنه مالو په خبره ده دا الله سره روغه علامه د دې ده خبره ده د کم انسان ته د کم نارینه نه د کم زنانه تعلق د الله د کتاب سره د قران سره ده پوس چې د الله سره روغه ده یو وړی کډیر غټ پټ کې حالت ده ډیرې کډې تسبیح سره دي قسم ده که قران ته ناس نه پوس چې د دې سره الله ورانه ده یو زنناانه ده او په جاز دومره ناست ته د زمره ناستسته د دا از د سم وګو پهټونه ې لاړو پوه شو که نه او پهې زې بلا کې تصبی دي حه کې داکه چېته بار ګدي نوې باس کې تصبی چې د بعض ان دا کار مه کوي بعض زنان چېراان بور ته بیا چ وي لاسېې تص نه خلکو ته تصبی کاري ج لکه زمو مرره واده زمو دا کی گزاره مولا خپل عمل बर्बादوی یو خد تسبیحات غان لے او ټیم دی انسان تسبیحات کوي د تسبیح د لپاره چیرې زم ما تسبیحات فلانی تسبیح کوم فلانی کوم فلانی کوم تلو پوريګا نه حدیث کیدغه تلو پوريتایب دي نو دا کده دغه د لپاره کې یو وخت ځان لا مقرر کی باقی د الله ذکر استغفر الله ذکرن کثیر تمرج انسان دا لاجیکر کولې شي اغه دی کوي نمبر د لاس کی تسبیح او زماګ زما دا یقین دی کله کم زنه نه پد لاس کی دا تسبیح نه ولې دا بورکه چوله بلان راونداب تووین نو دګه دغه خپل غیبتونه نه نه وزنانه دا تسبیح اوري ختمونم گئی او دغه شانتي تاجودونم کوي که قرآن ته نهسته نه نا دا او دا الله دی کتاب مطابق د دی عقیده نه ده دا, دا, دا الله دی کتاب مطابق د دی عمل نه دی دا کډیر تا ژوندونو کې الله وي زمو سره روان قرآن ته نهسته غواره صرف تلاوت نه دی دا مو اوري غوړه یو نه او چرته هر ثار نیمه نیمه سپاره و نیم ما الله دی قبول کی او بدی کار نه کیږي بدی کار نه کیږي الله کتاب ته نهسته به با بدینیت باندې کې چې دا کتاب دی خو عربي کې دی ما تاسو وای تا خو با خمونونه بانندې خو زمونږ چې دی او یا اتیا کاله وشو منږله دا کتاب الله اطلاوت دپاره نه دی را للی چې بس تدي لاوت دا کتاب د کتاب په شروع کې الله وي او دلل متقین مقیان په جوړی کوي پهې قرآ باندې به با جوړی کوي او دلیل متقین دا قرآ هدایت دی واله دی د متقییانو دپاره د سر رادل مستقیم منه من د تلاوت کتاب وګو دومره دومره خونه ووشي استاد ووي طب غمه شخه پلان کې مړي پسې دومره دومره ختمونه پسې مونږه اوس دغم خوشحالهشي امیان خوشحاله چې زه استاد و و دوه د د راولګم دو به راولګم زما په پلارار پسې تا خونه وکل ستا په پلار پسې که د پرو ک راچوي نو په پوور پاکستان قسم په الله که د پرو پاکستان پسېخدممونونه وکي که نه او د پرو پاکستان دا مددرې او د مولیا او دا, دا استادان خو چې د خپل ژوند کې قران نه دراغسته به با قران باندې دا عمل نه دی کړې د قران مطابق ددا عقیده نه وا د قران مطابق ددا عمل نه نو لاړ چې د دنیا د کم مفینه تاسو کوی د ما دا خبره ځان سره نوٹ کړئ دیو انسان عقیده د قران مطابق نه وا د پټم نشته چې په د قران د ما عقیده د قران مطابق دا و کنه دا عقیده او عمل د قران مطابق نه وو ځان غمو خادیه د نبیل اسلام په طریقو ټول پاکستان دا مدارس دادی پا تالیبان دا شاگردان دا جب دفسی ختمونه یو خست کم دا تا داغی ثواب مرس قرآن وی لی لیتنا پا خبر ادا زن خبر انا کوم قرآن وی من عامر صالحا من ذکر او و هو مؤمنون تو ارلسام سپارا تو ارلسام سپارا ذرت نه حل آیت نمبر 97 خبرې ځان سره نوٹ کی نن زموږ سبب دی غیر المغضوب علیہم ولذالین مغضوب علیہم چاته وي اغم د الله کتاب پر غودن کی ذالین اغم د الله کتاب پر غودی مغضوب علیہم مولیانو د ذالین نه مراد آیت نمبر 97 صفہ نمبر 251 سورۃ النحل دا خبره د پنجپیرین را دا خبره د الله دا من چې هره خبره کو نو نوې پلانکې آیت پلانکې سیپارا پلانکې مخ پلانکې سورۃ دا ولې وایو دا د بارا وایو چې بازی به به کیداسي دا د پنجپیرانو خبره دی پنج دا که پنجپیر خودا کې لنوم دی او به banda پنجپیر د مذاب نوم کول نه دی خبر قران تګوره دا قران الله دی کتاب تګوره چې قران ته وي آی نمبر 97 دلته الله وي من عامل صالحا تا چې عمل وکونه ډیر خوله عمل وکوه مين ذکرن اون تا کچړای او کخدای وو مؤمن شر د دې چاقي د توحیدی ته وي عمل کدا ډیر خوله وکوه د ابه زمزم بانتا او د سکو بیت الله مکه تا د کعبه مکه د نفلونو وکړه د خبرت خیال قوي زمزم په اووبانه دي څو کو او دس کعبه مکه تا ودرې دي د نفلونو نیټه وټړو ودرې دی, دی, ودر دی الله اکبر سبحانك اللهم وبحمدك وتباركت مکا او بیا او بیا روکوګا نه او بیا بیا دې دې وکړه قسم په الله چې د قران د اصول مطابق د عقیده نوا عمل دی بربادي ابو ديال اعمالوم درخولاو په شوګنا ډېر خسته عملو دغه او هو مؤمن بن عمل نو کړه منګوایو تو الین چا ته وي تو الین هر هغه خلک دي یګی امیان امیان دي عمل له زور ورکړه دي او داقې دي پتا وتا نشتی نو ډېر خلک کی تم بوشي په کوم کی غم کې عمل کوي او سخیرات عمل لګانا دي توې مالی خیر دغه مالی عبادت مال خرچ کول د خبره ته توجه سره وکړي یو چرې مرشو دمرګ نپست پلوان او رشتہداران تجادی خیرات کوي دې څهوي مالی عبادت مالی عبادت ته کې دا مالی عبادت اول د دې لپاره شرط داده دې انسان عقیده د قرآنی بیم ده چې دا کم عمل ته کې چې د عمل د نبی اسلام په طریقه باندې حل کوی چلوکو حل کوه پس پمونس کی منګوایو غیر المغضوب علیہم ولا ما مابو شروع چې تاسو خبره کړی و پس پمونس کی بصورت یې پاتې کې منوایو صراط الذین نام طالین یا الله د خو خلکو بلار مروان کین او غیر مغضوب مله الین یا الله د ناکاره خلکوونهې مغضوبونه یا الله د ناکاره مولیانو نام زالین ده یا الله د ناکاره امیانونه کاغ امیان زما خپلوواني کاغ رتدار کاغ زما پلووسسیې امیان کار سووکې که زما خپلووانانی که رتداری که پلووسانې خو چې یاله ناکاره یالهمات اوس ساته داای که نه به مک منږه وستموږ پکپلوانو کې پرشتیدارانو کې په پر پخووسیانو کې یو سړی دی او, او داغا ژوند داغا قیدا داغا عمل د دا قران او سنت مطابق نه دی یک شو غو مخادي پیغمبر په طریقه نه دا نو موږ په مونږ کې وایې لکه د زلالاره موږ و ساتي او بیا نه صداغا په غم کې پراګونو تلاشي او پرلهلماله دي ول له ناست دی امیان الله ناستدي خلک الله خپلووان لله رې دران ځله معل والله ځله لکه ت چې پهې منکې و چې غیر مقضو مله ظال تا خو الله سره کلي واده ما تکلهله سره کلي واده سکله ما تکله او خیرراتته ناستشي خلکه سم را ځ مر کولی جو پشي دي پل خیر چ دی ظالمه الله سره کلي واده دي ما تکلا تو به تو به یا سا او په کولا غګوواورئ پوکولاو غوګونو دلته کوم زنان در سره راضي یا په موبایل باندې اوري او په کولاو غوګونو اوري دا درش منګ روزانه کو دا به د عمل په نیت اورو کمه خبره چی اورو په خپل ځان کې به چینجینګ راولو به یو خبره منګ اورید او دا غلتی زمانہ شيده یا دما پرشتار پرشتدارانو کې د چانه شيده بس بس بس زما توبه دا. د غ ته بهنا کوم چې دا کار خصصو خطه دی یار مون خو ور درس د غیر مغذوب عليهلی ضالین دمومون خو سر را شو دمون خولق غکونه کولا ووش زمون خو مازغ ل تهغ شو یا دا کوم ایتاباب کتاب راان دی یا سا پهمون کې مونغ واو غیر مغضوب ضالین یا د ناکاره خلکوونه مساات هغه ناکاره ملیانی که ناکار عمیانی. او ناکاره کوم خلک دي ناکاره هر خلک دي داغي ژوند داغي عمل داغي ژوند دا نه قرآن مطابق نه ده او د پیغمبر د سنت مطابق نه ده پیغمبر علیه الصلاه والسلام د طریقو مطابق نه ده نن ګورې زمګه غم خادې د چا په طریقو ده غم خادې د ریواج مطابق ده مطابق وی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین یا لا ناکار خلق د ریواجو ریواجون ولا سوق دي په خلک دي ګناکاره خلک دي ها ناکاراج کنا ناکارا نو تاسو په موږ کې یا لا ما دا ناکار خلکو نه او ته بیا ناسي دغه ناکار خلکو درا بیا خو خپل ته ناکار خلکو تر نه بده خلکو تر ناسي یعني څلکتوی یاره یم مجبوری دا و زمامو مجبوریدا په بیا خو پکې جامو کو د قیامت هم دغه خلکو تر ولاړ وی بیا بګيله نکې د الله نه چل لا سره ماذ زیاته وکړه الله دوم رب دوک ل الله بد نکوم قرانه کریم کې الله پاک روالوئی پینزم اتفاره ده پینزم اتفاره آخر اللہوئی زو چال عذاب نور کوم و ده اخلق پلزان پخپلا ده پینزم اتفاره آخر روالوئی بالکل آخری آیت ده تون النساء آیت نمبر 147 س پن زمپاره ما ی ف الله بیا عذابي کوم ته کار دی داله چې تاسوله عذااب در کي الله زما سه کار د چې دا ز عذااب را کول ما له خوند نه کوئ ان شکرتون وا منتونم که چې تا و زما په نیرمتونو شکروبالته ها منتونوم او ایمان نهړي زما په خبرو زما خبره کوم معوي زما سه کار ده چې تاسوله سهکهم سه در کوم عذااب پاک کوم الله فه چې چلاعذااب یا ته دی د کم خلک دنیا کی جون ته رہی تار ناواله د ساده مون له شروع کی او د ما ختن مند ګور سوې غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وعمل به او تنم نته مو به عمل کو کنه نن نه پازل به ما عمل کو چې کم خلک دی اخ خلک اخ خلک به پیجنو قران نه به پیجنو چې صراط الذین انعمت علیہم صق خلک صق دی په دنیا کې کځغه نغې نشانیې چې کم په قران کې د انعام تعالی مولدي داخل کوبلاره بده اخل کو تر بخپل غم خادي خپل تعلق پرنا تفصلا تعو او غیر الموضوع علم ولذالین چې کم ناکاره دي دا غې نمازان بچو ولې لغې د لاته منغر کې کوتابی وو وقار دادي چې مونګه په دې طریقو عمل کو او د ریواجنو نزان وتاتو دا ریواجن ما ته وې دا کم خلکو کار دي نا کار خلقو کار خو خلق خا خلک چې کمی خا خلک چې کمی هغه به سوی هروی کتابه کې خوشاله کې دا کار بزده پیغمبر د سنتو مطابق کوم دا چې د پیغمبر مائیں يم زما د پیغمبر سره محبت ده ز په موسکیه مسیرت اللذین انعمت یا یالا ما د خو خلقو بلا روان کې نه بزده خو خلقو بلا روانې که زما سره چلےږي راضی عمر الله خوشاله کنا راضی عمر الله خوشاله ګورو د په پدغه طریقو ځوان کوم زمام مړې زمام ژوندې په پدغه طریقې په دې طریقه عمل کوو کنه خاموش ووړئ دا یو اوري زمونږه مارګره اکرم بیا د ما ته دا خبر اوکله خاص ته مهمه ما دا خبره غړي وو دوپاره دې تбя کوم تاسو مو اورئ او اصول موبایل باندې چې کوم ځنان اوړي اږي تم بندگانو دا الله بندګانو خپل وصیتونه د اوسنو ولیکي وصیت ولیکي وکي د ډول ولیکي جی زمړشو ما یا ناره نه ده زمړشو ما بنې تارول کلي تا وړل او دې تا وړل بل دې تا وړل یا مړې تارول اوس کرونا برول یو غټ مولا ده هران دې ته شمه چې ټول مردا موليان قران او حديث بیانې بیانې بیانې خو دې عمل وکړه چې دې تیږي دې بیا عمل نکي او دمړ غټ مولا وفات شه دې پرون پرون نابل اوره و شو د شپې په بجي او په بل ورځ د ما ګر دمانځانه د شپق بجي کووه بجي بیا کړه زلم نه دی د چې اوس د ټورې دنیاونیا د پاره دا ملا وګ دی لکهکه دړ ولی سر یار داې مسم چې سر شو وو یا لکه د الله بد پیغمبر وایي ته د ملا خبره منې که د پیغمبر پیغمبر وایي اثرې و ب جناه نازه کیم تااد وکه یو د مړی د خخواولو کیم کوي پیغمبر ته وي په جنادهکې تادی وکه او د په خخواولو کې پیغمبر خودا وي ما ته مولا په دلیل ک پې زته ملا منم دڅوکه پیغمبر منم ما ته د پغمبر خبره ماېته ده زما خپل ټولو خی نویاندو ته او چې نېنا وي نریناو ته تو ته دایم د یو به جااړی نو په جنازه کې بدانه چې پلان کېره روان دی پلان کېره روان دی ځکه چې کټونه نه ملي ویږي دا بس چې کټونه نه ملي غالي غوړيږي تاریخو قسم په خدای د مړی سره زیاته کولې یو خدای پیغمبر د سنتو خلاف دي هر روز به سي بیا ولوم په ګلو کی مالوچان منډي هموله په دې پوزه کی منډي هموله په دې خوله کی منډي دا او تا ما نه په شرمونو شرمو هغه چی څخ پلوان را دي کې رشتګاران نه دي وغه په دې خوله په دې مالوچان پراتی اب کی کوم مدرس سره اوبه ځکهره لکه کارتون ته صحکاري اذن بلل کارتون ته جوړ کی د لمړي بیزتي نه دا خپل حیا او په عزت کې څنګه وفاد شو او د څنګه رانه تاوته د ګنټې نه زیات به معنی سره و خیر دی پینځه تا نه جراب ته جنازه وو باندې خلک کوئی چیرې وي په جنازه کې ډیرالو یې غاڼا وو په جنازه کې واید جنازه د سنت مطابق شوه او کنه دارت اول وای که جنازه د سنت مطابق نه شینه په ګڼه سکه دا پیغمبر خود ګڼی نه دی ویلی نبی رحمت الله والسلام وی وی په یو جنازه کې زیات نه زیات تعداد نبی رحمت الله والسلام د سلوئت غوولله کم نه کم تعداد کم نه کم تعداد وا پرې سکر کې عالمو الله دې وبخي له یعالم خبرنا مو د شوه عالمو الله دې منګم داخ خلق بلار روان تاسې لوی لوی عالمان قسم دي عالم به قران درس کو قران درس دې گو چې مورې و فاتنه محله واره د موقم الهوا شو, شو. راغله بلتي و مور دی و شو مور دی و فات شو او وسه منګ ټول مشوره کول چې تا په جنازه کې ساده مور په قبر کې یو تنم شرکت نکو سو پورې چې تا د خپل د دې مشن نه او د قران د درسونه او د خپل بیانونه او د درسونو خلاصو نه او توبه دې ويستې نه دا د مور خبر لنه جوړه دا ګړې ګړې له خبره له لوې امتيان ده اغه ورته وی بلکله ستو دي قسم چې او ته عمرانه شي هی مشपदा روان شو خدي روانه کله خدي بورقا چوري وا دا لګیا د کوډای کې خدي لګیا دا خبر دا ته خالی گئی یو ترځو عالم خبر وکنه به خپل کور کې مخکښو جنازې لا خځه او زوی دا به شاته دل او خپل مور جنازې وکړه اواقه جنازې به په یی کې اواز باندې راوغهسته اغه کور والے بورقې چولې وا او جنازې کټیو چت کړه او اقازې دې ورته مالې والے راغلن قبرستان ته وی خبردار کيو تر ننځي کتابومات دا دعویې کنا چې دا پران دا بیان نه او دا پران دا درس نه منشه موږ به تا جنازه کوو اې ضرورت نه دا موږ لپاره یو سبق پروت دی د مې ریګي نو ډېر خلک وی یو به جنازه کې ډېر راغلا و واځه عالم چې کوم او رته مور جنازه بنې شي جوړ څه پتي خځه ولاړه دا و ټکو یوځو یو بغپنه جنازه پړاو کلا یا ستاتې جنازه کې یو دا و سې تو کوي چې جاړې بنو دیم دا و چې تا دی دریم دا چې دا مړی دا وړل راول نشته دې او سنت نو سنت دې ثبوت نه نو بیاالې ممسلات سلام چې به په کم زییک موفاات شو د هغې د اوسییتو چې مونږ به پا قای کې خوي د ساب اکراو دا اوسییتو ګوررو افغانستانه پوری دا س به ارا وړ تلی دي یو سابوي چېرته لي دي چېره ما به به مدیین کې خ نه بس چې کم ځای ک ووفات شپ قای ک بیاغ خاکوو ځیم ده چې کلي کلې ته یا د کلې والله کراچ ته دا د سنت نه خلاف دي او بله دا جنازه کې تادی او په خخولو کې تادی د کډار مړي سره زیادې د پورته کې هرنګي بدل شي په اوځګه ملي چې بالغه خو قسم نه زماده اړه خپو شو تقطور شهو تکشینو بالکل لګه دګه تو قابل نه اوس داسې په ځای کې سره ور کې ژوندو سره او بیا بل خبره درېمه خبره ترورمه چې داو سی تو کوي چې وای په موږ په خیرات کوي په مات کې په مدسه کې ورکئ په جممات کې د خلکو خیټ په مړه کوئ هل د به مړی به پروي او دلته غوایانله لږې او غواگانې او میخیله لږې خلک لګیا د وختې خو قسم دی نن سوانې وخت کې تا ته به دا پتم نه لږي چې دا یوځ کې غم شوی خلک لګې چاولی وخوري دا پتم خلکو ته نه لږي چې دا واده دی او کدا غم دی هم دی مګری خبره کوهغ ی یو ځ تر یو سړی غم شی وي غ هم شو خلکو چاولې خوړی ی او باارې سړی راغېته پته نه چې دا غم دی هم چاول وکړ دی چې چاول وخورړي تا ټول د باک شي اما لب دتهته واده شو دی که و تاسو ټولو ته ی باک شي وجه دا و چېمون ختم کوو په واده ک هم چاولې دی او تنبان دي او کورسدي او مجموعدي او که نه او په غم کې پ غمبر ل سرامویل لي چې په غم کې داسې دوونه برې دغه ش م الله باې راي پنر شب و دغه مور چې واپات شوه نو خوخ ده دستو اوس بهدي حالاقوکې دا د ستور دی چې غم شي نو دغه له پاضې کې چې کم خلک را ځ لا، له هلته بر ترماتې پرې چې نه به پرتی کولر برډاک پروي پنځیرشې تم چې مور وفات شو چې بیلانو کوي که زما د مور غم لچا چهره ورو دا چړي بخیر نه اعلانې وکاو او بیا چېونه ختم شو تردیپ ورچې ډېر قلق بدلتي کو چې د اوږو زروت به مون هم یو کس تر جلاشه د کورو براوله نن ته اونن سبا کوليري پرتي جگونه پراتي شربتونه بوتلې دوتپته یې نه چیو نا کوي د دې ترماس کې به کې دغه پکې واچو دنا دا څنګهم راغلی که در دا څل راغلی مبارکې لراغلی افسوس خبره دا یو خدا اوری دنا نو تم نه یما ناري نو تم يم چې دا دا شی ختم کړي دا رواجونه دي دی له سلام ترځوي حضرت جعفر حضرت جعفر چې کله شهید شو خپل د ترځوي له تکا آ شهید شو انبیل ترام په گاون کې پاتې کیږي انبیل اسلام خلا بيبي حضرت عائشه دی وی چې جعفرپور کراچی دے پرا کوله دا چې داږي واړه په غم کې دي اغي د فراس کاغ نا غافل دي لهذا تاسو ولېګي نبی السلام ګره په خپلم د غم والو کرخ وړل نه ده نن هوتوې کله هر ودا ما ترز و ودا ما ماز وې چې کویل تماو چاولي و خوړل تماو فراګ دا پر وخت او روا نو بابا لدا چې د غم والو کر فراګ پړل دا اوس یې د اوس نو کوي او دا جومی و جومی پخ غلافه دا دا ریمه دا او دا جومی دی او دا تلويختمه دا دا شي ګور په اسلام ګنيش دا په اسلام ګنيش تیر دا پیغمبر طریقانه دا غوره طریقه د ټولونه د قده چی مړي پڅه خیرات کې په جماعت مدرسې کې اور کې بالکل دخل کو د خبرو نه هم خلاص شي ها که څوک تا ته وای چرته بابا پڅه خیراتونه کو او بابا پڅه جماعت عمر لوی خیرات کو چا خیرات تر سو چې دا جمعه او بجې جمعه کې دا پلان کوي چې بس دا روزانا ګټه ثواب رشي الله دې موږ ټول دا عمل کړو فکرا کې او دا کم سبق چې موږ وایو غير المغضوب علیهم ولا الضالین جل الله موږ دا ناکاره خلق نو ساتي اغه ناکاره کوملیانی او کاغه ناکاره اميانی دا خپلوانی او قبردي وه یا الله موږ دا ناکاره خلق نو ساتي دا غیدا عمل نه دا غیدا اقیدینا او دا غیدا کارونه مو او دا اوپی جنې موند ګورب مونږ کی زمرا وادي کوده الله سره ویا غوادي ماتو دا الله باندې ګانو پدې خبرو باندې مونږه عمل کول پکار دي چې مونږ دغه مطابق خپل جون جوړ کوو خپل عمل جوړ کوو خپل خادیاں نه خپل غمونه خپل غم خپل خادي دغه مطابق جوړ کوو چې مونږ په قران کې وایو او څو مونږ په مونږ کې وایو او کو قران کریم کې الله پاک د منافقانو یو علامات ذکر کړي یا ایو الذین آمنوا اے جانته د ایمان دا ویدار وینو کو لما تقولون ما لا تفعلون تصو یو سو کوی بلت لمږه ما کار دے منګو مو سکیو یو سو او کو پموس کیو سیرت الذین انعمت عليهم یا لما اخوخ القبلال روان کی او دمن بار مغظوب علیهم بل الروانی دذوالین بل الروانی مقصد دا دی چې په موږ سوای او دمون نکاو د بار کوبل څه دا ورته منافس تړيکار دی چې په خپل یو سو یو په जबाबاندي یو سوای او کا کی بل څه په کار منګل دادی چې مونږ کومه خبره کو چې باغي به کلک ودرېغو باغي کې به دا چا پروا نه ساتو الله دې منګلا په دې خبرو باندې عمل کولو ته را کی او الله رب العزت دی د قران کریم ته علم عمل مونته نسب کی او په دې موږ چې کومه وعدې مونکو کم لَوْزُونَ مَنْ كَوْا اللَّهِ جَ مَنْگَا قَدَغَ لَوْزُونَ مَنِي وَرُقَوْا اُن کی جُوڑ کی وَآخِرُ دَوَانَا لَسُمْدُ